אמן ואמן, תודה רבה, רבנות בית אללויה לאלוהינו. אנחנו היום מודים לאלוהים שיש לנו הזדמנות לא רק לשיר לו אלא גם לשמוע את דברו. אולי לא שמתם לב אבל אחינו היקר אדון ישראל וידידתו נכנסו אז ברוכו, ברוכים הבאים. אולי אתה יכול לתרגם לה את מה שאנחנו אומרים, את מבינה עברית? לא, היא לא מבינה עברית. Okay, as uh, if you need a translation to English, maybe Israel is going to translate to English. So anyway, welcome. Uh, what's your name? Manon, Mano, nice to meet you. My name is Shalom David. It's my family here. Our church members, we are all welcome you with Shabbat Shalom. It's the time for us now to join the family members. Shabbat Shalom is a great day. אני מקווה, אני מקווה שהשבת הזאת שמתחילה היא שמה הרבה שמחה בלב של, של כולנו ושהלב שלנו באמת אחרי שהתפללנו פתוח לשמוע את דברו של אלוהים. אנחנו היום בפרשת תולדות נעסוק בנושא של שני אחים החלטתי לקרוא לדרשה הזאת אחים לא אחים אחים לא אחים, יעקב ועשו. אנחנו עוסקים במאבק בין שני סוגי תולדות, פרשת תולדות, אבל אנחנו נעסוק בשני סוגים. המאבק בעצם בין טוב לרע. האם אנחנו יכולים להבדיל בין טוב לרע? כמובן, יש לנו כלי נהדר להבדיל בין טוב לרע. הכלי הזה קוראים דבר אלוהים. הספר שהוא כמובן מכיל את האינפורמציה החוץ עולמית דברו הישיר של אלוהים לאדם. המאבק הזה נראה בכתובים בבירור בתוך מסגרות משפחתיות, אוקיי? האם יש פה מישהו שאין לו בעיות בתוך המשפחה? אולי יש כאלה, אבל כמובן זה מצבים שיכולים להיות גם עם היחסים מצוינים בתוך המשפחה, יש מקרים שמתגלעות מחלוקות ו... אנשים, היחסים שלהם כמובן לא טובים לתקופה מסוימת. יש גם מצבים שהיחסים האלה מתקלקלים לתמיד, לצערנו הרב. היחסים בין אחים הם לא יחסים קלים. היום אנחנו בפרשה עוסקים במאבק בעצם בין שני עמים שונים, שני עמים שונים, שבעצם התחילו לא רק באותו הרחם, אלא גם באותה הלידה. העמים האלה התחילו באותה הלידה ובאותו הרחם. הסיפור של יעקב ועשו סיפור ידוע. אנחנו רואים את הסיפור הזה כסיפור של מאבק בין אחים שעדיין, עדיין, לא הסתיים. זהו מאבק שעדיין לא הגיע לסיומו. השורשים של המאבק הזה בין יעקב לעשו מגיעים עד לאנשים הראשונים שחיו על פני האדמה. המאבק הראשון בין אחים בהיסטוריה האנושית היה כמובן בין קין לאבל. הם גם היו אחים והמאבק היה ביניהם. ויאמר קין אל אבל אחיו בראשית פרק ד' פסוק שמונה ויהי אותם בשדה ויקם קין אל אבל אחיו ויהרגהו. לפני כמה שבועות אנחנו היינו בפרשת, בפרשת בראשית וקראנו את הסיפור על קין והבל. זהו בעצם מאבק בין שני, שתי גישות שונות בפנייה לאלוהים. גישה אחת היא בעצם של קין שאומרת, אני אביא לך את המתנה שאני אחליט. לא מה שאתה בעצם דורש אלא מה שאני רוצה לתת. והבל הגישה שלו זה מה שאתה ביקשת. אתה ביקשת את קורבנות דם, לא ירקות ופירות להקריב לאלוהים. אנחנו דיברנו על מאבק בין שתי גישות. האח הצעיר בעקבות המאבק הזה, בצורה טראגית, מסיים את החיים שלו. הבל מסיים את חייו בצורה טראגית. ובמקום להיכנע לאלוהים, קין נכנע לחטא. תוצאה הייתה שהוא רצח את אחיו. זאת הייתה התוצאה. מאוחר יותר אנחנו למדנו בפרשות הקודמות שאלוהים קרא לאברהם לעזוב את משפחתו וללכת לארץ כנען. שם אלוהים קוראת עימו ברית עולם והוא מבטיח לו שמהזרע שלו, אוקיי, מהזרע שלו מתברכים כמה? מי מתברך מזרעו בעצם? עם ישראל, נכון? עם ישראל מתברך מזרעו מי נתברך מזערו? כתוב, ועזך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה ואברכך מברכך ומקללך ארור ונברכו בך כל משפחות האדמה. הברכה באברהם היא אינה רק מיועדת לעם מסוים במקום גאוגרפי מסוים אלא זאת היא ברכה אוניברסלית הברכה של אברהם היא ברכה אוניברסלית. בזרעו התברכו כל משפחות האדמה. לאברהם נולדו שני בנים, ישמעאל הבכור ויצחק. אנחנו קוראים שזרעו של אברהם שהתבטא בישמעאל לא היה בעצם הזרע שמובטח לו. ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול, ביום יגמל את יצחק. ותראה שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם, מצחק. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בן בנה, כי לא ירש בן האמה הזאת עם בני יצחק. שמתם לב? גם במשפחתו של אברהם הקונפליקט המשיך. הבן הבכור שלו, ישמעאל, לא היה הזרע הנבחר. להמשיך את שולשנת אברהם עד אה, למשיח. בסופו של דבר אלוהים קיים את ההבטחה שלו כאשר הוא נתן לשרה העקרה, אוקיי? את יצחק בנם. למרות שיצחק ועשו אה, בנו נולדו לאותו האבא, המשכיות הזרע של אברהם נקבעה על פי אלוהים ולא על פי החלטתו של אברהם. המאבק ממשיך גם בדור השני אחרי אברהם, שימו לב, אנחנו קוראים בבראשית פרק כ"ה, בפסוק 21 עד 23, כאן בפסוקים האלה אנחנו מוצאים את הסיפור של הלידה של יעקב ועשיו, שימו לב, זה סיפור לא מאוד מעניין, בדרך שאלוהים מתאר אותו, ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי עקרה היא. ויעתר, אתם שמים פה הלב למילה הזאת, לעתור למישהו, מה זה נקרא לעתור? אם היום יש אנשים שבית המשפט המחוזי עושה להם עוול, מה הם עושים? עותרים לאן? לבית המשפט העליון, זאת אומרת סמכות עליונה יותר, לעתור זה לפנות, אוקיי, העתירה היא בעצם פנייה, פנייה בין אה, גורם אחד לגורם גבוה יותר. לגורם גבוה יותר, כאן יצחק עותר לאדוני, הוא פונה אליו ומבקש בעצם שאלוהים ייתן לו ילד ואז אלוהים אה, נעתר לבקשתו, נעתר לו ואז רבקה אשתו נכנסת להיריון עוד פעם לידה ניסית אה, לאישה עקרה ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנוכי? במילים אחרות היא אומרת, מה קורה פה? מה קורה לי? למה זה קורה? ותלך לדרוש את אדוניי. תעשו את זה בחיים שלכם. אם יש משהו לא מובן בחיים שלכם, משהו שאתם לא מצליחים להבין אותו, תלכו לדרוש את אלוהים. לאלוהים תמיד יש את התשובה הנכונה לתת לכם. ואלוהים נותן לה אלוהים בעצם נותן לרבקה תשובה היא שבעצם מאוד מוזרה. הוא אומר לה, שני גויים בביטנך, אוקיי? ושני לאומים ממעייך יפרדו. ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. יש כאן אה, אה, הבטחה אה, שהיא בעצם נבואה. מה שאלוהים אומר לרבקה זה נכון. ששני הילדים האלה שבבית פניך הם באמת הילדים שלך אבל הם לא יהיו שייכים לאותה אה, אומה הם יהיו שני עמים נפרדים המשכיות הזרע של אלוהים למרות שהייתה ניסית גם בדור השני גם הילדים של יצחק נולדו באותה הצורה רבקה הוליד התאומים את עשיו ואת יעקב וההבדל בינם לבין לידתם של ישמעאל ויצחק הוא ששניהם נולדו לא רק מאותו האב אלא גם מאותה האם, האם שהיא הייתה רבקה. אתם יודעים שיכולה להיות הפתעה להרבה מאמינים גם פה בישראל אבל עשו, עשו הוא לא ערבי, לא עשו הוא קרוב יותר לעם של אלוהים מישמעאל לפחות מבחינת הבשר, מבחינה הלכתית, עשו הוא יהודי כשר למהדרין. מדוע? מכיוון שאימא שלו היא יהודייה, נכון? אימא שלו יהודייה ואבא שלו יהודי. ככה שאם עשו היום היה הולך להתחתן, האם הוא היה יכול ללכת לרבנות? מה אתם אומרים? אבל הם היו אומרים לו, אתה עשו! <אף> לא, לא חשוב. לפי החוקים שאתם קבעתם, אני... יהודי, לכל הדעות אני יהודי, היום למרות שהוא דומי הוא היה נחשב עדיין יהודי כי אימא שלו היא יהודייה, כי שלו היא כמובן נחשבת אחת מאמות, מאמות האומה רבקה אבל קרבת הדם, קרבת הדם בין עשיו ויעקב לא מעידה על קרבתם הרוחנית, למרות שהם נוצרו מזרעו של אותו האב ויצאו מאותו הרחם, למרות שהם נוצרו מאותו הזרע ויצאו מאותו הרחם, המאבק בין יעקב ועשו הוא לא מאבק בין קבוצות שונות בנקודה מסוימת בעולם. המאבק בין עשו ויעקב הוא מאבק אוניברסלי. זהו אינו מאבק בין, קבוצה, בין קבוצות מסוימות בעולם או במיקום גיאוגרפי מסוים. אתם יודעים שיש פיתוי להשוות את הקטעים האלה בתנ״ך לאקטואליה שלנו פה היום בישראל? מי שקורא את הסיפור של יעקב ועשיו יכול לומר, הנה אתם רואים, הסיפור נשאר דומה גם לאחר אלפי שנים. שום דבר לא השתנה, היום במקום חצים עשו שולח על יעקב טילים, נכון? הרבה אנשים חושבים שזה בעצם מהות הסכסוך. יש את יעקב, כמובן שהוא עם ישראל, ויש את עשו, אולי משווים אותו לאיראן, או העם הפלסטיני, ואתם אומרים, אתם שמים לב, הסכסוך עדיין לא הגיע לסיומו. אמנם כלי הנשק השתנו, אבל המוטיבציה היא אותה מוטיבציה. עשיו תמיד רוצה לפגוע ביעקב. אנחנו אומרים היום דבר אחר. הסכסוך אינו סכסוך פוליטי. דרך אגב, זו תמונה משנה שעברה, יש דברים שלא משתנים. שיחות השלום בין ישראל לפלסטינאים התחילו באווירה מאוד מאוד אופטימית. כולם היו מאוד אופטימיים עם תקווה גדולה. קרי, ציפי לבני ואבו מאזן היו מלאי תקווה. גם אה, רבים מהאנשים בישראל היו אה, עם תקווה, אבל אה, לא כולם באמת אה, האמינו שמשהו ישתנה כאן. כמה סיכויים לדעתכם יש לשלום אמיתי? אני לא פוליטיקאי, אני לא עוסק בפוליטיקה, אבל אני חי בישראל מספיק שנים כדי להבין שהשלום לא מתחיל על הנייר. שלום לא מתחיל על נייר, שלום מתחיל בלב של אנשים, אמן? קודם כל צריך להיות שלום בליבו של אדם. לא חשוב כמה מילים יפות יהיו כתובות על ההסכם שהם יחתמו עליו, אם לא יהיה שלום בלב של אנשים, אז השלום הזה באמת לא יוכל להתקיים. לצערנו הרב, לא מזמן חווינו מלחמה עקובת מדם משני הצדדים. הפצצות לא עושות הבדל בין דם לדם, תלוי איפה אתה נמצא, באיזה צד אתה נמצא, באיזה צד של הפיצוצים, אבל המלחמות פוגעות בכל בני האדם. אנחנו קוראים לזה פה בישראל מעגל הדמים. הם הורגים בנו ואנחנו הורגים בהם. המאבק הזה, מעגל הדמים, נמשך מאז, עוד לפני קום המדינה. הרבה לפני קום המדינה. השכנים שלנו ממש לא רוצים אותנו פה, נכון? יש להם התנגדות מאוד גדולה להימצאות, לקיום שלנו כאן במדינה. פעם האיום מגיע מצפון, פעם האיום מגיע מדרום, לפעמים מגיע מכל הכיוונים. הסבל הוא רב לכל הצדדים, לא רק לצד אחד. אתם יודעים, לשני הצדדים יש אבנות בנפש. זוהי טבעה של מלחמה, לילד בן ארבע מעזה, או בסוריה, או באיראן, או בתל אביב, אין מושג למה הוא לא יראה יותר את אבא ואת אימא שלו. אבל הסכסוך הערבי הישראלי שאני עכשיו מדבר עליו, או כל סכסוך פוליטי דתי אחר בעולם, הוא לא הסכסוך בין יעקב לעשיו. תשימו לב. אנחנו קוראים בעצם בדבר אלוהים, שלסכסוך הזה יש לו בעצם אה, אה, אופי, יש לו אופי כלל עולמי, סכסוך רוחני, סכסוך בין שתי גישות שונות. אנחנו קוראים בהמשך הפרשה, בפרשית כה 27, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, ואיש שדה הוא היה, ויעקב כתוב עליו שהוא היה איש תם יושב אוהלים. תשימו לב שההגדרות האלה של שני האחים מעידות על הכיוון שלהם, מעידות על הדרך שלהם ומעידות על היחס שלהם כלפי אלוהים. המאבק בין יעקב לעשו הוא לא על שטחים גיאוגרפיים או על עצמאות פוליטית מדינית. אלא על חופש, ואנחנו נדבר על חופש, על איזה חופש מדובר? על חופש לשמור את החוקים של אלוהים, לשמור את הדרך של אלוהים, להראות את הפנים של אלוהים בעולם הזה. אנשים שמוזכרים במילה הזאת תם, תך ומ, תמים. אנשים שמוזכרים בכתובים כמו אברהם, כמו לוה, כמו איוב, לאנשים האלה היה להם אופי מסוים, כולם היו יראי אלוהים, הם כיבדו את אלוהים ורצו בעצם להיות תחת השליטה של אלוהים, תחת החסות של אלוהים. מה אני פה מדבר? מתי אדם ירצה להיות תחת החוקים של אלוהים ומתי הוא לא ירצה להיות? מתי אדם ירצה להיות עם גישה של עשיו? ומתי הוא ירצה לבחור להיות כמו יעקב, איש תם יושב אוהלים. זהו בעצם המאבק המהותי האמיתי בין טוב לרע. יעקב אבינו מסמל את העם של אלוהים, בסופו של דבר הוא גם מקבל את השם של העם של אלוהים, נכון? במאבק שהיה לו עם המלאך בפניאל, הוא מקבל שם חדש, ישראל. הוא מקבל שם חדש, שם חדש. עם ישראל כמו יעקב יהיה עם תם יושב אוהלים. וזה לא משנה אם העם הזה גר בזימבבואה, או אם העם הזה גר בעזה, או אם העם הזה גר בירושלים, או אם העם הזה גר בנורבגיה. זה לא משנה איפה העם הזה נמצא, העם הזה צריך להיות עם תם. יושב אוהלים, ואני בטוח שלאף אחד אין התנגדות להבין את זה בצורה הזאת, מכיוון שאנחנו יודעים שהעם של אלוהים נמצא בכל העולם, נמצא בכל מקום. התוכנית של אלוהים היא תוכנית אוניברסלית. מה זה נקרא לדעתכם יושב אוהלים? למה יעקב נקרא יושב אוהלים? מה הוא היה יושב כל היום? מסתלבט שאח שלו היה הולך לעבוד? מה אתם אומרים? למה הוא נקרא יושב אוהלים? יושב ולא עושה כלום? כמו הרבה ילדים היום ליד המחשב? מה אתם אומרים? מה זה נקרא יושב אוהלים? ישיבה באוהלים בעצם היא ישיבה שמתארת אה, משהו סמלי. ישיבה באוהלים מעידה על שהות זמנית, אוקיי? שהות זמנית במקום. האמירה הזאת על יעקב היא על עם ישראל כולו. כל זרע יעקב, עם ישראל יהיה עם תם, יושב אוהלים. הישיבה שלהם בעולם הזה היא לא ישיבה קבועה, היא ישיבה זמנית בלבד. וכמובן, בכל חג סוכות אנחנו מזכירים זאת מחדש. אנחנו מזכירים שעם ישראל, למרות שהוא בנה בתי קבע, הישיבה שלו בסוכות בעצם אומרת, עוד לא הגעתם אל המנוחה והנחלה. עדיין לא. אתם עדיין בדרך, עדיין לא הגעתם. עם ישראל בדרכם לארץ אחרת. עם ישראל בדרך, בדרך לעולם חדש שאלוהים יברא. ואנחנו יודעים שבעצם האופי הזה מנוגד, עומד בניגוד לאופי השני. ברכם של רבקה התרוצצו שני עמים, לא שני אחים, אלא שני בחירות שונות. אוקיי? העולם שאנחנו חיים הוא כמו הרחם של רבקה, הוא מורכב מאנשים שבחרו בדרך של יעקב ואנשים שבחרו בדרך של עשו. בית ישראל ובית אדום, חיים ומוות, ברכה או קללה. הבחירה של כל אדם בעולם היום האם ללכת בדרך של אדום או בדרך של עם ישראל. בדרך של יעקב. זוהי בחירה. אנחנו יודעים שהבחירות שיעקב עשה והבחירות שעשיו עשו השפיעו כמובן על המשך הזרע שלהם. העניינים של עשיו היו עניינים של העולם. העניינים של יעקב היו כמובן עניינים יותר רוחניים מכיוון שהוא תמיד חיפש את אלוהים. הדרך של יעקב היא לא דרך קלה, היא דרך קשה מאוד. אנחנו לומדים שבסוף הזמן תהיה תקופה קשה, קשה מאוד, שנקראת בכתובים צרת יעקב, צרת יעקב. בתקופה הזאת המאמינים מבית ישראל יעברו תקופה של ניסיונות קשים שנובעים מהמאבק שלהם בבית אדום בעולם. המאבקים האלה יהיו מאבקים מאוד קשים, אנחנו קוראים על זה בספר ירמיהו, פרק 30, פסוקים 4-7 ואלה הדברים אשר דיבר אדוני אל ישראל ואל יהודה, כי כה אמר אדוני, כל חרדה שמענו, פחד ואין שלום, שאלו נא וראו אם יולד זכר, שאלה מאוד מוזרה, אלוהים אומר תשאלו אם אתם ראיתם זכר יולד, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל פנים לירקון? אתם יודעים, אני ראיתי אתמול די במקרה חלק מכתבה על משהו שקורה בקוריאה, מניסוי שהם עושים. יש מכונה, אני לא מציע לגברים לנסות את זה, מכונה. שמדמה צירי לידה של אישה. הם מחברים את הגבר למכונה הזאת, והגבר עובר כאבים שהם דומים לכאבים של אישה שנמצאת בצירי לידה. והם יכולים להעלות את הצירים. ודברים שעברו את החוויה הלא כל כך נעימה הזאת, אפשר להגיד בלשון המעטה, הם אמרו שאלו כאבים בלתי נסבלים, שהם לא, לא יכולים לעמוד בהם. ורובם רק היו ההתחלות של הצירים, רק ההתחלות של הצירים. זה ראיתי זה אתמול בטלוויזיה באיזשהו מקום. כאן אלוהים אומר שהפנים יהפכו להיות ירוקים מרוב כאב ומרוב פחד. כתוב בפסוק שבע, הוי כי גדול היום ההוא מאין כמוהו ואת צרה היא ליעקב אבל הבשורה הטובה היא שהוא ממנה ייוושע. יש קולות בעולם שקוראים ואומרים לפני שהעם של אלוהים יהיה בצרה, אלוהים ייקח אותם והם לא יעברו את כל הצרות האלה. זה לא מה שאנחנו קוראים פה. את הצרות האלה יעבור העם של אלוהים והוא יעבור אותם לא בקלות. צרת יעקב בתקופה הזאת המאמינים יצטרכו להמשיך להחזיק באמונה גם אם החיים שלהם יהיו בסכנה. ואני חייב להגיד לכם שזה לא דבר שיקרה במקרה. למי שחיי שחי, האמונה שלו, החיים הרוחניים שלו עם אלוהים לא יהיו מאוד מאוד קרובים, אם חיי התפילה שלו לא יהיו עשירים, אם הידע שלו בדבר אלוהים לא יהיה גדול, הסיכויים שהוא ירצה להמשיך להיות עם אלוהים, השייכות שלו לבית ישראל, תהיה נמוכה מאוד. בית עשו יהיה בעצם הבית שלו. אם היום הבית שלכם הוא בית עשו, מבחינה רוחנית, אתם יודעים, ואני יודע. כל אחד יעשה את החשבון שלו לאיזה בית הוא רוצה להיות שייך, ואז תטעו את עצמכם לחשוב שמסורת מסוימת ותהליכים מסוימים של נישוק כל מיני דברים, אכילה של כל מיני מאכלים מסוימים ומחשבות ממחשבות שונות, זה אומר שאתם קשורים לאלוהי ישראל. לא תמיד אנשים יודעים מה ההבדל בין מסורת לדבר אלוהים. הרבה פעמים הלב ממש ממש כואב לי באופן אישי. לראות עד כמה מסורת של בני אדם לקחה את המקום של דבר אלוהים. ולא בדבר אחד. אנחנו חיים בתוך עמנו, אנחנו רואים דברים, אנחנו מתקשים להבין כיצד יכול להיות שעם ישראל הלך רחוק כל כך מאלוהים, ושהמסורת הפכה להיות בעצם העיקר ולא התפל. אנחנו מודים לאלוהים שיש לנו את דברו. אם אנחנו מתרחקים מהאינפורמציה שכתובה פה, אל לנו לחשוב שאנחנו נהיה בקשר עם אלוהים. הקשר שלנו עם אלוהים הוא דרך דברו. הצרה של יעקב שתהיה, היא לא תהיה צרה קטנה. אנחנו קוראים על זה בספר דניאל, פרק 12, אם אתם זוכרים, שכתוב שתהיה זמן צרה. שלא הייתה מאז שהיה אדם, מאז שהיה עם, לא הייתה צרה כזאת. ורבים מישני עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות, לדיראון עולם. אנחנו רואים את זה בכתובים. זהו היום בעצם שאנחנו מדברים עליו. אבל אתם מסתכלים מסביב ואתם אומרים, אנחנו לא מרגישים שיש איזה משהו כל כך שונה. נכון שיש צרות, נכון שזורקים אבנים על הרכבת הקלה, נכון שנכנסים לבית כנסת ונכון, נכון, נכון, נכון, עם כל הצער שבדבר אנחנו יודעים לצערנו הרב שזאת לא תהיה כנראה הפעם האחרונה. זאת לא תהיה הפעם האחרונה שיזרקו בגרוק תבערה, זאת לא תהיה הפעם האחרונה שיהרגו לא על הרכבת. או יעשו הפגנות שיבעירו צמיגים ויפגעו בכל מצב, בכל אדם שיעבור, אם זה עם מכונית, או אם זה עם סכין, או אם זה אקדח. אנחנו חיים בתוך המציאות הזאת, ולצערנו הרב המצב לא הולך ומשתפר, נכון? אתם מרגישים את זה? תפתחו את העיתונים של אמצע השבוע, בכל יום, ידיעה רודפת ידיעה. פה נדרס, פה נהרג, פה נשרף. לאן העולם הזה הולך לדעתכם? תהיו כנים עם עצמכם ותחשבו האם אנחנו הולכים לקראת צרת יעקב או לא אני מאמין שכן אפשר להגיד אם אני לא רוצה לטמון את ראשי בחול אם אני רוצה להוציא את ראשי מהחול ולהסתכל מסביב מהי המסקנה הבלתי נמנעת? שאנחנו עומדים להגיע לזמנים לא פשוטים הרבה יותר ממה שאנחנו נמצאים היום כדי להימנע מלהיות שייכים לבית של אדום, אנחנו צריכים כמו יעקב להיות תמימים יושבי אוהלים בבית של אלוהים. לא ציידים אנשי שדה של העולם. היום יש כל מיני שדות של צייד, תפתחו את האינטרנט, העולם מלא במקומות שאדם נמשך אליהם, בחבלי קסם, אם זה כסף. בכל מקום באינטרנט אתם יכולים לראות מודעות, בוא אלינו, אצלנו אתה תוכל לצוד לקבל הרבה כסף. או בוא אלינו, כאן נמצאות הבחורות היפות ביותר. או בוא אלינו. ואנשים יוצאים לציד, לציד בעולם. מעט מאוד אנשים יושבי אוהלים תמימים עם דבר אלוהים. תעשה את החשבון שלנו. בנקודת הזמן הזאת במאה ה-21 נובמבר 21 של 2014, האוזניים שלכם עדיין פתוחות, וגם שלי, לשמוע את דבר אלוהים. אילו ההחלטות נקבל? לאיזה כיוון החיים שלנו הולכים? באמת לאיזה כיוון? האם אנחנו מתקרבים יותר לאלוהים, או האם אנחנו מתרחקים ממנו? זאת שאלה טובה שאנחנו נצטרך לענות עליה. אנחנו יודעים שהעולם הזה, מה שהוא נותן בעצם, את מה ש... עשיו רוצה לתת, או לחיות את הרגע, חיים שהם בעצם אומרים אכול אשתה כי מחר תמות, או בעצם חיים של תקווה, חיים של הבטחה, שמשהו שאני לא יודע באופן מדעי, ניסוי, אם יקרה, אבל אני מאמין, אני מאמין. כי אלוהים פועל בחיים שלי, אני שמחתי לשמוע את הדברים של האחי ולריום, למה הוא מאוד שמח לבוא לבית של אלוהים? ושמחתי לשמוע את זה, למה הוא מאוד שמח לבוא לבית של אלוהים? לא בגלל שהשירים הם יפים, לא בגלל שהעברית היא שפה שגורה בפיו, לא בגלל שום דבר אחר, אלא כי הוא רוצה לראות את הכבוד של אלוהים ואת הכוח שלו. הוא רוצה לראות את הפעילות של אלוהים בחיים שלו, הוא בא אליו הביתה, הוא בא להתפלל אליו, הוא בא לבקש ממנו. הוא יודע שיש לאלוהים תוכניות בשבילו, כמו דוד במדבר. דוד לא היה אדם קיפש, דוד היה אדם ירא אלוהים. הנפש שלו הייתה צמאה לאלוהים. יש היום אנשים שהם רוצים ללכת בדרך הזאת, ועושים הכל כדי להגיע לזה. אלה אנשים שחיים בתקווה. הקהילה שלנו צריכה להתפלל הרבה, הרבה מאוד מאוד. לאלוהים, שישמור עלינו מן העולם, שירחיק אותנו מן הרע בעזרת דברו, להתקרב יותר לאלוהים, לבוא לקהילה, לבוא לקהילה זה לא רק לשמוע, לבוא לקהילה זה גם לומר מה אלוהים עשה בחיי, איך אני יכול להיות ברכה בקהילה. בעולם הזה יש לנו אפשרות לבחור בין גישה של יעקב לגישה של עשו, וזה לא משנה אם אתה חי בעזה או בתל אביב. הבחירה לכל אדם היא בחירה של עשיו אה, אה, בעולם לחיות את הרגע או לחיות בתקווה. משחר האלושות, היחסים בין אחים אה, מצביעים על יחסים בין אדם לאלוהים, לעומת בין אדם לעולם. לכולנו יש את ההזדמנות. יש לנו הזדמנות כי אנחנו אה, מאמינים אה, ורוצים יותר נכון להאמין שיש לנו תקווה, כי אנשים מאמינים, אתם באתם לפה היום, לא כי ישע היה לכם משעמם בבית, יכולתם למצוא דברים לא פחות מעניינים במקומות אחרים, באמת, באמת, אבל אתם באתם כי יש תקווה, יש משהו בדברו של אלוהים שמושך בכל זאת בן אדם חוטא, בן אדם חוטא שנמשך לאלוהים בכל זאת, משהו מושך אותו לאלוהים, מה זה הדבר הזה? זאת הגישה של יעקב, הגישה התמימה, הגישה הרחמנית, האוהבת. לכולנו יש הזדמנות לבחור כל עוד אנחנו חיים. האפשרות לבחור נגמרת ביום האחרון של החיים שלנו. זה הזמן שלנו. אתם יודעים שאין לנו תעודת ביטוח, לצערנו הרב, בכל מקום על פני האדמה, גם אם תגורו בשוויץ, לא רק במזרח ירושלים. לאף אחד אין ביטוח חיים. כל רגע יכול להיות הרגע האחרון, מחלות מתפרצות, מטוסים נופלים, רכבות מתנגשות, לא חסרים דברים אה, שפוגעים בגוף של אה, אדם וגורמים למותו. אבל מה נשאר לנו בסוף? זה התקווה. התקווה בדברים הנפלאים שאלוהים אומר לנו פה. כשאני קורא דבר אלוהים, ואני מתעמק בדבר אלוהים, ואני עוקב, אגב, ללמוד מדבר אלוהים, זה לא דבר שקורה במקרה, ללמוד את דבר אלוהים צריך ללמוד איך ללמוד בדבר אלוהים כדי להבין אותו ואני מקווה שיהיו חלקים מכם שירצו ללמוד את דבר אלוהים ויצליחו לעשות את זה כדי לדעת יותר את התוכנית של אלוהים, את תוכנית הישועה שלו. אני אסיים את המסר לדעתי החשוב מאוד הזה, מסר של תקווה מסר של אהבה, אני אסיים אותו בתפילה. אני אסיים אותו בתפילה של נחמיה. נחמיה פרק ט' פסוק 19. פה נחמיה בעצם מתפלל לאלוהים ומבקש ממנו ואומר, אומר לו, אתה ברחמיך הרבים, לא עזבת אותם במדבר. את אלה שעשו דברים נוראים, את עם ישראל שלך, אתה לא זרקת אותם. לא עזבת אותם. את העמוד של הענן לא שר מעליהם ביום שלהם להנחותם בדרך ואת עמוד האש בלילה להעיר להם ואת הדרך, איזה דרך, הדרך אשר ילכו בה כל עוד אדם חי, גם אם הוא עושה טעויות, גם אם הוא נמצא במצבים שהוא בעצם דוחה את אלוהים, אלוהים לא עוזב אותו אלוהים לא עוזב אותו, הוא תמיד רוצה להראות לו את הדרך חזרה את הדרך חזרה אליו הביתה. מה הקהילה שלנו יכולה לעשות בנוגע לסכסוך הערבי-ישראלי? כלום. אולי אתם יכולים לתרום אוכל ליתומים, אבל אתם לא יכולים לעשות שלום בלב של ערבים וישראלים שיחיו בשלום ביחד. זאת לא המטרה שלנו גם. מה הקהילה שלנו לעומת זאת יכולה לעשות בנוגע לסכסוך האדומי-ישראלי? לסכסוך בין עשיו ליעקב? היא יכולה לעשות הרבה. זה המקום שבו נכנס דבר אלוהים. גם הפלסטינים, גם הישראלים, וכל עם שנלחם אחד בשני, יכולים בסופו של דבר לפתור את הסכסוך בין יעקב לעשו שקורא ביניהם. זה בעצם המסר שאנחנו רוצים היום לשמוע. בכל מקום שהקהילה שלנו מסוגלת לתת לאנשים את מה שאלוהים רוצה לתת. איך אנחנו עושים את זה? דרך דרשות, דרך תפילות, דרך אה, היכרות עם אנשים ואהבה. אנחנו צריכים להעביר את המסר שלו, זה לא מסר שלנו, להעביר את אלוהי ישראל אה, לכל מי שמוכן לשמוע. הפרשה שלנו היום, פרשת תולדות, מראה לנו שהמלחמות בין העמים השונים, הן לא שונות מהמלחמות שהיו בין בני האדם בכל התקופות. המוטיבציה היא דומה. כל תרבות רוצה את הדרך שלה, אם אתה מוסלמי אתה רוצה את המקום הזה, אם אתה יהודי אתה רוצה את המקום הזה, אבל אם תורידו מאנשים את כל הבגדים, תורידו מהם את הכל, אתם תגלו שבעצם אין הרבה הבדלים ביניהם, מה שעושה את ההבדל זה בגישה שלהם אליו, בין, ביניהם לביניהם לא, ביניהם אליו, הגישה היא יותר חשובה בין אלוהים לאדם. הבשורה של אלוהים לכל מי שמוכן לשמוע היא להיות אחים בדרך שהוא יקבע, בדרך שאלוהים אמר. האמת שלו תזרח מכל אחד שבעצם ילך בדרך שלו. שאלוהים יברך אתכם, שכל מה שאנחנו שמענו היום הזה יהיה ברכה ויעזור לכולנו להיות אנשים שיבחרו בסופו של דבר בדרך של אלוהים. אז כשאלוהים ייתן לכם הרבה ברכות, אני רוצה להזמין את כולם עכשיו לבוא ולהתפלל ביחד, לבקש שהמסר של אלוהים באמת ייגע בכל אחד מאיתנו. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו משתחררים לפניך אבא כאת המלך מלכי המלכים. אנחנו קוראים בעת לפניך אבא ומודים לך על ההזדמנות שנתת לנו הערב לבחור. בין הגישה של יעקב לבין הגישה של עיסא. אני מבקש אבא שמי שהדברים האלה נגעו בליבו, שאתה אבא בעזרת רוח הקודש שלך, תעשה את ההבדל. אני מבקש שכל מה שהיום אמרנו, יהיה כוח פעיל בחיים של כל אחד ששמע את הדברים, תעזור לנו כולנו באמת לתת כמות לשמחה, להאיר את האור שלך בעולם הזה. אנחנו מודים לך שאתה נותן לנו את ההזדמנות להיות חלק מהתוכניות. תמיד הישועה שלך בעולם. תברך את כולנו, תברך את האורחים שלנו, תברך את כל מי שאבה מוכן לתת את הלב שלו לך באלו שבדרך. אנחנו מצטרפים לתפילה של נחמיה, אנחנו גם מבקשים בשם של ישוע ראשייה שתברך את כל מי שמוכן ללכת בדרך שלך, ושבסופו של דבר יגיע למקום שאתה רוצה. תודה על הכל, אנחנו מבקשים את זה בשם של ישוע ראשייה. אמן ואבן. <coughs> זה הזמן שלנו עכשיו